Jaso Jaso saya rom itu beri beri atau waktu dia kawin. Eh siapa namanya kamu? Alvina Nindiani. Lu, apa tu nama Alvina Putra? Alvina. Nindiani. Rumahnya mana aduh? Blitar Garum. Lu, apa oh, keluarga? Okay. Nge. Dan ini suatu kau kene dia. Lu. Saudaranya okay. okay. Rajidatif. Nge. Okay. Oke, okay. artis kamu? Nge. <tuh> Kau soalannya bagus, ya, tapi saya tidak akan menantang acara ini model saya lagi. Eh, nyanyi saja. Nyanyi saja. musiknya saya siapkan. -siap, Oke. Okay. Aduh. Jat! Oh, ini. Mantak ini juga. Masa. Aluraih. Jatah ini. Tidak. Iyuh. Loh kesulianlah Muhammad. Ya. Apa nangis? Sampun. Oh, ikan siram pulang iso. Itu biasa, eh. Pena suara kaset to ya. Ah, Betul. latihan, Mbak? Latihan ikan kedalam pulang kapan-kapan sampe nang kapan pondok. Oh iya, ini, ini, iya. Nek ngomong nek sampe nang pondok. acara Dewi. Oh, Kok ikan siram pulang? Saya ora kuwi. Enek kuwi yo bena. Gira-gira. <laughs> coba dia datang ke sana eh mohon kartu piye Pak Wabuh eh alhamdulillah dan indiknya bagus bagus-bagus banget garuk mau main nggih sering nake-nake pengajian Bu masih pertama kali ini program kali ini mau kan nyanyi oke kasih uang insyaallah iya Mas eh alhamdulillah Putra eh Rp400.000 Isalah. Sore <tuk tangan> emang, sak menore emang. Roro Kemang pertane 10 taun. Mbak eh apa keceng. Ya, apa teman? Lu piye, Mang? Weh, lu lu piye mau metu gas. Sore ora oleh tenanan, yo dikaji munggah. Ya wis. Tapi tenanan, uwange nek loman mate niku. Uwange nek loman. Cek karo menung liyane. Dadi sik tenengi akeh sing gati akeh. Koribun min aljanah terus kecowen kekara suargani Guzzi Allah Jadi uangnya harus ini dihidupi Uang ini banyak yang dibuat, caranya ini lebih Guzzi Allah yang dibuat Lio loman wiman Loman, sakok Luangnya bahil ini bahaya Wal bakilu bakil min Allah Uangnya bahil, atas, soal Guzzi Allah Maksudnya sampai tahu Najwa siatu Mustafa Salah satu dua yang mandi dua orang loman Dungan orang laman, ojok kok ini laman, bimaz kamu dungan yang kia itu Wang laman itu laman, laman mati. laman laman Ini di bos bos, muntah kok laman Kok mengikra jujur, sampai bos bos bos, ya Allah, biar-biar sebutin jujur Biasanya mutil baku ni kok, pun, tidak kan? ya Allah, jangan bales diambah Wah, apa yang orang maring Morat mari teman, mulaknya bahaya. Ojo pisan-pisan itu, duit karena uang loman. Uang loman ini jangan malah ini teman. Terus kemudian itu, uang itu ini bangil. Mbak Ibn binallah, aduh, seorang gusti Allah. Duh, kok iradijabai? Kisah angel. Oh, seorang aduh. Duh, kok ini. Mari kuih, Mbak Ibn mas. aduh, seorang menung surya ini jadi cara arwah mencari aneh, orang ini pelit ya Allah, kita akan kenal dia, orang kenal, orang kenal kabeh pegang, tidak benar itu kabeh terus mantan iku, ba'idun minajana bahkan menurut riwayat, surga nya ditulisannya jadi anji menan, kaji orang ba'il, orang percinti yang anji menan tori bun minatar bagi orang kuiman, cedekar berokok, aduh soto suarganya gusti Allah, ini nek ba'il gusti Nek kamu enek kamu seragam ibadah Tapi kok ngelit Ini kok api nomboran Ya wabun kajib Nabi Muhammad SAW Wal jahiru sa'iw akad huji Allah Min abidin bakilin Bang gudu Ngobrok Orang patek pinter Ngajiu mengandung mandung kok Tapi tukang rumah lalikabe Bangnya tukang Ngajiu mandung kok harus dihistori Ya nafsyuti ya suti, Tukang rumah dihintak Kau ini serangnya gusik demang apa orang paham orangnya tetap tapi, <tapi> orangnya memang lopan bah lalu duduk ini lopan wajah iwisa iu takab wujil Allah wujil wujil wujil wujil wujil wujil wujil wujil Daripada wong ahli ibadah, ibadat serap tapi mendidik Iwan, ubah ni, saya dengan naik makar tek tek tek tek tek tek, sokoi gitu, sokoi, apa. tapi dia jadi nyemplungi belas, orang tahu. Jemaah serap, tapi ya Allah, ni mangan lo, to towo towo kancane orang, dia ni, si mangan orang tahu to towo towo, -towo kancane, yeah. wong kita toh. Yeah. Tapi ngono nek dijak nduk karo kacane tangane kok bego. Roh. Roh. Wis teko? Lah, La, wis, kowe wis arep golek ibadah kaya apa tapi medit ngono kuwi kok timbul kuit. Tenan wis adoh pas sampeyan Gusti Allah. Wis iki nangoni ta engke wengi. Nggih. Dik mulek. Apa jatine ah. Indi ah. mang, udang bar, ayo ya, bar. Datang iki lho, kok ndatang. Dimbayar iku dalan,